اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تشمكننا النبي الكريم رحمه الله و السلام دوسيره اذا الدرس ديت يقول د لاله نبی شکر مدینه را داخل شو د په درنه مخ کې تقریبا اتسرایا او غزاګانی د دشمن سره وکړی د چاب خیریت کې حمزه رضی الله تشکیل کړ او د چاب قیادت کې ولد ترزو یو د چاب قیادت کې صاد ابن بیوقاص او غزا کې خپل ځان شریک کړی د جنگ بیارغوی بی حمزه صبر با فلاس باندې ورکی دا طغزه غانه وشو سرهيا سري دا منچ رسول الله بګه خپل برخني خشي بلکې ملګری تشکیل چړي ديږي دا خبر معلومه شو چې امر د جبهه د ضروری دی چې په ار جګړه او جنگ کې برخوالی کلمي اخلو کلم نه د دې سره یو دی د غزاګانو سره رب العالمین د جهاد د فرزيته لګ لګ زر احکامات را نازل کړو کله بيداولې چې او زنه اجازه کړی شي د هغه چا لوشه د ویسره جنگ کې دي شي چې د دشمن له انتقام و ali صرف خبر باندې چې دو لا اله الا الله ولې د دشمنان پری دینه بیروسه به خپل حکم نازل کړي هغه په دې طریقه باندې انشاء الله وي و جنګيږي هغه چا سره و جنګيږي چې هغه ساسو په خلاف اسلحه و تا کړی دو د الله رضا لپاره و او ادب د شهر بیان سوره محمد کله طریقه جنگ زیږرګه شبکم کیفیت مانی جنگ پکاره دی دشمن دې جکله ونی ونی یو خو الله اذا سرته کټ کټ یتی او یو خوشی ک ایستسګانم رب العالمین زیږرکړی چې زنانه دي تی بچی او سپنګیره دي بکه بچی او ماشون دي بکه بچی په دې شرجه دشمن سره برخه اخستنی او که دو چرته دشمن سره برخه واخسنو الله رسول فرمایي چې به حکم د ماغو غونې دي چې اغم مشران وبشلږي نو ځوانان حق زادہ وبشلږي د اسلام اولنۍ جګړه لوی امریکه شهر نبی صلی الله وسلم او د وجهل پر مابین کې وشو هغه د بدر واره سور انفال سور ال عمران دې سورتون کې الله رب عز وجل په دې مسله باندې خبره کوي د عبد الله بن عباس په سور انفال لځ کې سور بدر ویری ویری کې د بدر مسله ده بدر د دې وشړې نومه هغه یو کې په یو التبع عرب راتل خپل ملی به کولې مانات دوی ملي سو تجارتونه شهروړه خرڅ ک او چ سو سواله مشهور شوبون دی کوي باندې په دینو باندې بده بدر تقریبا د مدینه من منوره نه 20 کیلومتر لري او د مکه مکرمه نه 30 کیلومتر دی خو د دوړو په دیمه کې وزو خو مدینه لري جدیو په نسبت سره مکيه ده نبی کریم صلی الله و سلم چې کله د قافله بو چې او ته خپل غزا کې ملګری ځن سر واخصه غزوه العشيره یا غسيره یا ذات العشيره چې کله زله ورشد دوه دو دو ادری ورجمخې وقافله لاړه نو چاورته ایتلا ورکنه شد ابو سفيان قافله لاړه شامله او د غزنه روانه ده د دیوال فقار دي دبه چې ده ورسره ان شاء الله راشه چدری مبارک د دې دواړو جبهه باندې جنگ ده د عربو مخ عادت دا و چې اكلات لل قافله به لګل نوزان لزان به ارسره او سره روان او چا به لګما لاخسته او چا متوسط او چا ډیر خدا ورته دشي طریقو وکړه چې ابو سفیان دا مشره د مکی د ټولو عربو مال راجمه کی ودله اوس په روچ در سره روان او طلار ششم کې خرج کو سمون لواله زمږ د الله په دې غړي ناشه حکمتونه دی و چې دا راشه در ټول عربان او میدان د جنگ بشيره ولې د رب العالمین د له حکمت ک شوخصي شاسي چرته چې په یو ځای کې مال بند ونو حق کس وبسیتل لودا بل بند ترې بلکې د ټول مالونه په دې قافله کې شریک دي چې بس د 10 جمعي باندې بسرش دي قافله تقریبا او تقریبا چې دري مه شورو سره له برمهزان زر او خان د نیم سواسر بګي 50 ضرب کې دینار یو دینار دا څلور ګرام اشرفي 50 شې نمبر جوړيږي یعنی د 3 ګرامونو تقریبا یو تو لاسره جوړيږي دا اوس کویتی دینار نه بلکې هغه د 1000000 توشي سب کوجه سمره مالو او سروي حسن محافظین د ګارد په صفت باندې بشيره روان کړی وو نو روان دا روان وو د شام نه رسول الله اراده دا وکړه چې دیجه کې موږ دار الله دې یو به مهاجیدین مالدار شبل به انتقام ونی دله نه ویډیو وګورئ شرلو یو خوشاله انتقام پر خذل نه انتقام په وخت سره شي په مکه کې زمونږ مال نه لوټ کړي دا چې دا رقسل کفر دي د مکه د مشرکان ول پکار دي چې دا نور کافرانه عبارت وای شي ځکه دوی بدماشانو ورشه به ښځونه لېګل الګ هم خبر شو چې شیخې چې کې داخله کې سر کړي دي محمدم صادلي دي محمد هم صادلي دي عمر هم صادلي دي صدیق هم صادلي دي خوشي کېږي غیر د عادت دي په مسلمان د ډیرش نغټون مطلب د دمکېنول کوي و, تقريبا دري و, و, و, و دا سړی را پرې د منلوې خوشاله کې نظمو مخابره ته کله چې انسان بدماشۍ را خپل ورشي کې به دا پی کې شروع کی نبی کریم سره السلام اراده دې وکړه چې دا بشو او شي تقریبا دریس او ډیرلس مجاهدین دی یا دریس او سوارلس او یی دریس او وللس دا دری کول د علماونه نن قلی ظاهر دا م نه رسول الله صلی الله علیه دریس او ډیرلس ملګری لكن مخیدین غذا حرکت کی دو کسانی ول لگل او مقداد سعید ابن زید دا دومل گری چتا دشمن د حالت معلوم کی چب کمه طریق راجو بسنگ راجو شمو وسماشه تیارو کمین ونش تول حق ابن عبید اللہ اغه سړیو چې د عہد کې د رسول الله ګر جوړی کی دشمن چې کله گذارور دا ګته لگیږي دا وی حس حس د ملمو توش بختنو رسول الله تربتوږي لو و کتا چر د بسم الله ویل ویل رفعات الملائکه ملائکه به تو چتکړی و نو څو یې نورون یې له ګوډه ټوله خلکو به تاله کتلې یعنی هر ځای کې ذکر کواو دو دوه د کدو وخت کې د الله ذکر کواو دوه پښې دوه وخت کې د الله ذکر کواو د که شند منځد ور دوه کې د الله ذکر د مصیبت وخت کې د الله ذکر عالم چې تقریر کړي نو الله ذکر او غل او قرآن چې کله لولي یوازې چې کله شی جنازو کې چې کله روانې دل زویو کی طرف بر عالمین محبت معلومیدہ نو د مصیبت په وخت کې د حس رسول الله ورته ویل چې لو خپلتا بسم الله کله بسم الله دی ویل او ملایکو به تو وي او سعید ابن زید او ابن عفان بدی غذا کې برخه اخی سند اراده د دیو جز لار شم لیکن محمد رسول الله پرې نه خوړو به ته ننځه وجد وجد غلور مریضه رسول الله او غد اسمر ابن عفان پني کا کیو نو خدمت وکړه د شو له تا چې بری عبدالرب <سؤال> عمر فرمایوې دا بدرې دې بدرې سره کړي چې دا رسول الله په امر باندې ورسې پات شویلې فېدا بګې دار وو تا کيو امر رجب هي ومجاهد لوې چې حرکت پلانیزه لاله شو د خیر دې جنگ لمسانو دا وطاکيګې دا بس ضروري نه کې چې نه زم شهادت مې ارمان دې نو دا کوم اوغه امر په حالت باندې خبر دې اغه تعالی وطش پات جوړې دې حرکت حرکت او عثمان بن عفان لو جوړه بنس او سیدا دعاء سنا ددریس ودلس مجاهدون سره دعاء سند نبی کریم صلی الله علیه و سلم غصه د جنگ پنيت باندې نوټ وجده وجې په مکه کې دې مدینه کې را슬ه هوي ډېر و خوغه د قافله ولود د رب العالمین قانون دی چې زورور بدمش کړه په کمزور مجاهدینو باندې الله تعالی اندیګ د شي زورور سره دې چې دغه نوم په ټوله دنیا باندې بدشي با خلکو باندې ماتره مات, مات کېږي دغه شوګنو باندې پیژنې د چا په دات هم نه راځي راځک په داخله ګډومره کوي مقابله لکه موجوده صورتحال يهودو غنوره د شوره دې او بدمشي شروع کړي دلیکین الله ورته کمزور مسلمانانو هرڅنګه يې ذکرون لله سورۃ شولې د چپکړې ده پهاسه پیناست دا د الله سنت دی او د الله عادت دغه شنو او ازل زغیر ابن عوام او بلدا مقداد ابن عمر الکندی مقداد ابن عمر الکندی اګه انسان دی چې جنت د دې لپاره پښوک لري چې دا بخرس ما خو نه رزي دمر قیمتي صحابي روس ان شاء الله به زه هره ذکرګي کښې دا بل چرشم بل ژوندو رب العالمين رسول الله فرمي لك أن يسوك سنسر منك ويوبك مقداظه ابن عمر الكندي هذا دواله هذا دواله ندري دواله ندري دره كسان بده أسوانه بان سوريا ذو الحليفة على قيل روانه وداقشانا روحة على قيله ورسي در دل چشپك درشم الأولان درده نبي كريم عليه الصلاة والسلام وعلي ابن ابي الطالب الغنوی دره وعلي بأيو اسمان دران کله ور باندې یو څو راځي چې هغه باکه تاسو به بل په څو راځي چې هغه باکه تاسو به بل علي سي رسول الغنوي وير يا رسول الله ستنه مونږ تیر وخاړه دبره ازمن سوريګا د الله نبی انما انا وذچم ساسو ندر قويم موزم د اجر طلبګار مړ دلیل له بده باندې چې امر د جبهه د مجاهدینو سره څومره به تکلفه ژوند امر د مجاهدون او سيله وشتیک زبه اجر لم ضرورت لارم او زه ساسو ندر قويم مدص خبر راجتا ژوند په اسمن سورم تاسو په دې لوانه تقریبا فدی که اتتوری رسول الله صلی الله علیه و سلم اتتوری وسی نبی کریم علیه و سنت والسلام چې عبد الله ابن ام مكتوم دا صحابی په خپل ځابه باندې د امامت په ځابه باندې مقرر کیه تقریبا دولسه دیر لس کړي دا په خپل ځابه باندې امام مقرر کړي په دوهو سترګو مازور صحابیو قران کریم رب العالمین د مبارک مشاخې او نازل کړي د ابسو تولا انجاهه الاعمى د خبره کوله په دې منظمن سکي عبد الله ابن ام مكتوم راغل رسول الله لخه په غونشي چل کدي سړي سره مدعوت خبره شروع کړې تر دا تراله نو اجدا دعوت دي غډوړ کې پمنګ الله تربیت ورکه شي رسول الله توجود له واړو دا بنت سکي هغه به خبره منی یا نه مني لکه دا تیار راغله دي دلیل له دې باندې چې ملګر لړې توجو په کار ده د درس ملګر لړې ته پوښنه کوله د غیر مريصو دا غسر نسو مجلس د دې صورت مقصد دا لري چې په ملګرو باندې پام دی هغه قتل او رسول الله پر بار بار ویل وی دا اق صحابی رشی رب العالمین وی تربیت را کړی دی ایتھا را کړی دی د په خپل زبان مقرر کی دلیل دی په دې انسان هغه امامت کول شي لکه عبدالله ابن ام مکتما به د څ مصلحت توجنه چې باغبان الله رسول پیګه ابو لبابای راول کو د معزول کی وی چې امام ده شه د به امام کی نبی کریم صلی الله علیه سره برابر اګل درسه دیار لسته کی چې د دوتیا ته شپږه اته پوری مهاجر او یو شپږ ته دا او اس د قبیلنه او یو سل اوه کساند د خزرجانو نوو د ځان سره واخصو جنډي چې د درې مساب ابن عمر لپاره اسلام نه ورکړه د دوشمې په رمضان روان شو چې پاتم یا په دولسم د رمضان باندې بوللسم باندې به هیڅ زید وړ مقابله رااله د رسول الله د بوجه د فوج د ټول جذبې مشر چې د اغې مساب ابن عمر کې د مهاجر کومندان شو هغه علي بن ابي طالب کې او د انصار کومندان شي راغه صادق بن مهاجر رضي الله عنه طرف مخ کې ولګو یو به دې کيترپ لا یو دی چپ طرف لا یو دی ورس تا د ورس شو د قش ابن ساسعه دوی شهابي وغیره ملګري بلاسمه نورل چی تر اوسه تر زده په منځ کې د ستروان لوه لخر له خميس په دیمه مناسبت باندې ولګي چې هغه په 15 تقسیماتو باندې تقسیم شي سوب مخ کې رواني او سوب کې طرف لا رواني سوب چپ طرف دا روانو روان روان. چکره دتلو رسول الله یو دو کسان ځن نور انتخاب کړ هغه ولګی چې تاسو دښمن حالت طور مرالم معلوم کړي عادرسل الله او عمر الجوهنی د چکر له لاره لاله تر څو پیغمبر علیه الصلوات میدان د جنگ لوس راځین او هغه یو غونډې په خوا کې اسونه شو کړل یو کوي خو له لاره لاله او بس کله اسی ځان به نه کول چې د قابله کل راجو په کمل راجو سو خره زی او پدی غړه کې دوه جنکي ولاړې و یو جنې دې بلې لويلې وېلې وستا خوب ما باندې قرشتري غنه أغوي آ وې دوه ورځې کې قافلاره راشي کې زبط سره روان په خرچ کې به کې ادا کوم عديش ابو عمر الجوهني وبله وخت چې لکه دوه ورځې سره قافلاره روان دځه خلک پوي دي او به وښې نور هاله فترى غنده خاله دې ځای په دې اوخان په شو روان شول د قافلې مشر کې له دې ځای شي سړې زمو د دشمن دغه دښمن دغه دړي د زمري تابع ورتنس اغه د شنو او چې باز دښمن دی او قافله را روانه ده او بيغه را روان دي اغه موږ نن د ورس سره صلى الله عليه وسلم سره دښمني را نو چې کله دلته راځلته او شړې مجدي ابن عمره اغه نه ته پوسو نه و دي و راغلي توجه ویدو کسان راغلي او په دې کې او بوس کلي او به ما تاقبه ولا د دې غونډي خوله لاړه انته او کان چوکړي ونه ابو سفیان وی ډیر راکا قافله را رسیدلې نه چې ابو سفیان د هغه کانو خل او رغې چې بکمځ کې غوکان چوکړی چې ګور الته وکانو ګوري دوکانو پچی پرتی دا پچی را واخه شو ماتې کړي چې کله ماتې کړي نو پدی کی د کجورو اډو کې پراته و ابو سفیان وی چې او هو دا خدای یسر بولد د محمد کسن راغلی دی عليه السلام څومره ښه سره ده وی دې پچنه مال میږي دا په مدینه کې زيت دی او دا د مدینه بشیندگان راغلی دی او د مدینه استاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی څنګه دا خبره معلومه کړه دشمنان به روکیار دي بیر تلاړ قافلې لا څنګه د شمال په طرف باندې پدې خور روانو کلوز دې سره جنوب طرف کې نبی کریم علیه السلام کومې ویلې د ری خپل قافلې د شروع خور کې به غرب باندې روانه کړه وې تاسو به سره مناره کړه تو کې وځي خو یو زمزم ابن عمر الغفاری دلې خطور کې ورته چې مکیله ورشه ابو جهل <سؤال> لئوه چوکاستا زمنگ اتقام اخلی و کناخلی گورا محمد سره د فوجیان و راقلی در طول قافلی لوت کرا و من نماند با دیا لیکن پا دی منز منز که در رسول اللہ اترور و آتکا بنت عبد المطلب اغی خوب و خویب د شي ولدو شي د افتا خپل بده خو باندې او شړې راشي او आवाज وکي د را اورسه به راشي د کعبه باندې او درې کې به او आवाज وکي اې د کعبه اورسه به ځبل ابي قبيس اوږي جاله او درې کې आवाज وکي به غټ غټ راولي او تیګا د شي را کولی کې راوي غرزي دا غټ ټوټه ټوټه شي چې په کور کې اې دمر دونه ډکرا ورنن نشي تیګ ورش دا خوب شکله دیکې ولدو نو عباس سب له ولې د رسول الله کاکاو ورته ویلو ضرورت خو ملي د لاجو انشاء الله اگر په شې د خطر نه مخه دی اس نشم د ملګري شغلته تعبیر ونی خو ولید لویل واغد خپل پلان روري حتی در دې برج ابو جهل لا خبره ورسيده ابو جهل ډېر بدماش شړيو اباس رضی الله عنه چې کوم وخت تواف کول او تواف نړۍ بده خوش راغه او تعالی اب الفصل و دې خراشا اباس رضی الله هو د خپل اړدي ویلګه په خام دي سړو د نبو دعوا وکړه او سمره چې خجیم د نبو دعوا شروع کړي ذکر رسول الله خدای اباس سره او اعته کور وا ندومره خطرناک شړې وبوخه هم د سړو دنه بده دا وی کولې شمنغان بی یو مونږ دایو مونږ دا و اسه کج دنه فصوس وبدې کزو کیمره قسم پالا د درو روزو کې د نن د نه ک په دې مکه کې شر د انقلابات را نغله زبد اټول عرب را جمک مستره خاندان په خلاف باندې یو کتاب ولي کو چې د محمد خاندان او د عباس خاندان سخت دروغجن خلق پیغمبر هم دروغجن دی او اعته کم دروغجن د درو عباس هم دروغجن دی عباس په ځان نشي تجاهل چې څه خبر نمدې خوب نه اسی تا چا دي کو کوله چراغه د زنا نه ورته بلی چې بوجه حق لري چې مولا کنزل کی د دو وال پکار دی دقتل کوي واشنا عربان دی غرتن خلکو په رسول الله خان دان نو عباس په دقه سو کې بدری مورز من ایسه صدا بوجه لو واښم په وجه کې ګر کوم توري گزر په حکم وای واشنا ګر چې تاقیبه ولي په کداو شو شکل درېمو ورشوه زمزم ابن عمر الغفاری دره دیه راغ د خپل په قانون دا یو شایغو بچاله خطرناک زیره ور وړلو یا خبر به ور وړونو اول به د پوزو ویني جانب مقابل وښه الله د خیر کې خطرناک حال ده دغه نه ورسره دوخ د پلانو دکته دا شی او کمیشي راویسو ويسو نذیرل چا به کمیشي ستلو نو ټول خلکو باندې بیره راځه چې لګه ډیر حنګامي حالات راغی دا بطحاء الاخیر راغه التی اواز وکشیه ماشر قریش زان ورسوی غزاته حلاکت دریو ورجورسو قافله لټکیږي بیرغه د مکی بری سر باندې ودره د بیت الله دغین ورسه جبلې په قبې سراغه او دا درې اوازونه وکړه چې داوازونه وکړه نه بجه ولی که دا, دا خدغه خوب خبره ده سغوسش دمره غوسش وملګرو لویلې دی محمد له کار کوو دلکه چې دا ګمان کړي چې دا د ابن الحجر می قافله ده خدادا قافله ده قسم په لږه د مدینه دی بچينه زر پښتنه دا کپر انسان دا ډیر مغروري خپل زور دې لري دا بل چا دې نه کوی کله لاندې وځي نه دا خپل زور ارزوت تخت پدا ټوله نړی باندې د اوازونو شروع غړي د څه بکو اغه سم ووکو ان شی لاندې وینو دم رینو پور دې وینو اټم در سره او جازر سره فوج دی او فوج دی دا دا د ډوله د باو ولي وې محمد صلی الله علیه وسلم دسمه کې مخنه ډیر پتا قبر کې راغې قران کې لای زاته قبر زاستره <زانسال> شراب را واخستو ډمیر را واخستو وغیره در روان ش دا تکبر ش منګل نه مني ابن قیم فرمای شي کم شد الله په دربار کې راګه انسانو کې الله په خپ کېږي کم شد الله په دربار کې نه پغه الله خوشالهږي درب العالمین بدربار دربار کې دا تکبر پرېمان دی الله په سخف کېږي حتی مجاهد انسان شره د وخته پرې کې او په کې تکبر راځي ناغم کټ کول بکار دي نبی چې هغه وخته پرې او دا پېشه ختوي وینعم دا اخر هم ډېر لولا طول <سؤال> که د وختي ووي او دا د پیس کته نوتهغ وویخته کټ کړړه او پنهسی وچ کړي اگر که د ویخته پرې خ مجه د ډیرر په کار دی ضروري دي لیکن <سؤال> چې کله د یو ملګري د ن تر د ووججه نه کارخرابږي د تونو ملګلو شي ک سره چ کې نوور د بیا وختې کک لري تا پر خودري د نړ سرانه ته به ا مکاري خوسهکه په دی بعدماشبانې روان شوو د عرب ټول خل روان کړ په دی ک د ریکاراوشل یو بن او اديپاتشونو من بګيبر خنالو ابو جهل مروتو او د مروتو شی مروتو نظر ابن حارث مروتو دا غړ او کمانډانان د ابو جهل دا ټو راوښ او بل بکه بوله حبات شه بوله حب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا رسول الله صرف سخت مخالفو الله رسول تر باندې شه مرسل غو چې وړي وړي داني پیر او خاطه اوس خه بوونه شروعږي څوک بنفاله نورت نه عربو دارنګ چې ارڅوک ورغه دقه جراسي مېکرو بيدو خوله راځي دمغه د بيماري اخته کیږي رسول الله دې ښاړو غځرونېم کړیو صح مخالفات چې کړو هغه دې شړي در رسول الله هغه تقبلهاب کړیو لز بچو رسول الله بلوري نه د زامن خپل کا کې واغ په طلاق کړی تب ته دا هغه سوره الله دې مبارک الله را نازل کې نو ایس په دې مز مز کې الله دم اور مردار کې و چې مردار شون زمون لار شروالي ول علي ولې چې دمره پیسې بدر کوسم د خپل شر د دفن و منجه دفن کوو خو ګوتي مرتنو رڼو قبر مرتنو باسو کاندکه به وګورځو ته پاسه بخاور په راډيو کې هر رقم ته کې خو دې او بل اميه ابن خلاف فاتش او اميه ابن خلاف سقفاتو شکل الساعه ساب عمرې لړا غلو نبيدا بجسر خلو ولود اميه ابن خلاف ملي مو دور ته شي خير د اسمن په دې مشربانه اواز موره و چې تاوال وي ولل چې محمد ملګری بتانه فرزي عليه الصلاه والسلام اميه ابن خلاف زمونه وريدو چې اسنه ما خو وجني وي سنسم ابو جيل ورته ورایي چې جوي نسم ابو جيل دې تحريقي سره او اوقبل ای دشي عطر یا خوشبوي شغا زنانه استعمالوي لکه اوس مده بازار کې چې خوشبينه شته د نارینه په پرديو زره زنانه, زنانه او د پاره يو و چې هغه زنانه استعمالول اوله ابو جهل ورقه عقبله ورتوي ویلې ور شو د اميه ابن خلف له و لګاوه زکه چې جنگ جوړي او ميدان تو ديو خلک حاضري کې او دادل لکرار دي کور کې زنانه سره ناشتي نو د دشي انسان میسر ابو جهل وې د رخص غندلې يو ځګي څنګه کرم دي مجاهدين او په سر دي ده چله گزمہ پیڅا نو دره کافر ونی زما د سره بی غیرت دی ویخل چوکبه دغه خوشبوې راوړه او مې ابن خلف و حرم کې ناشه ولاکه څه شی دی وی خوشبوې مې تراوړه ته زنا نه وو وی تباش او ستدا کړل نه تباک زه ته لکه زخار شوم بیا او نره نطلب میدان دچن کې دا برتري جنگي او تل د خو سر به کور کې نه سیل ته و قسم پلا اوس وشل کېږه غیرت کې او باندې سجده خپل کي زور دی وجد او محمد صلی الله علیه وسلم تا وجنی غره د ملګری ته وجو ته له دغه خبره کړې چې مونږ دی وجنو وی اسې به دی خواخا ته روانو مې د میرزان سر روان کړی خو جنگ نه ورزم منځ منځ کې راتل راتل خو حتی جحفی علیه الره له دیزل شکل را ور رسیدل د دین امه کې بنو بکر دی او خاندان ابو جهل یوه لیکه مونږ رسول الله صلی الله علیه د دشمنی ده د شاد خنفه مونږ باندې چې بده منځ کې راګیر د دوا په دو لونو د ژرندګي براګیر شو ایسه به چق چور شیطان در سره ابن مالک په شکل غراغه د ابو بکر د خاندان مشر او ویلکه شرط محمد منګه وژنې خدمت وې زم ملګری زمونه ملګرنه بالکل بيغه مشي په ورسي دښمني په دوستي بدل شو اې دښتر دښمني په څه باندې وا دی قريشو د بني بکرونو سره وژلو به زوان د قريشو د پاغه لقب بن تیرېدو ناغوي ویلله کبه د قريشو پر استاسو شرط دښمني قتل کې قره شبه په دې باندې حمله وکړه په هغه کې اوسړې وې چې سره راوړل په حرام کې مې شوړن زګا جاهلان خلکو یوه بسره د مقابله کولې دوی خپل ما کې دښمنۍ و خو شه رسول الله دښمنۍ دلنو ایسته کاپران به خپل مابین کې دوستنۍ شروع کړي چې وځي طرف موږ وو چې خطر هولې ورته ویل چې قافله په خیر او امن امن سره او راځي برته مکیلا در مخه له شورا راځم چې له کو نو اخنا صورت وی ګور جنګ پدینت باندې پکاره چې موږ دا قافله بشو قافله چې رشید رینو موږ ات سات ابو جنډه تقریبا 300 کسان را وستی وو او بلیګ شپکسونی زیوی او سره سره څومره خان بوه سم مصالح راغلو 300 ځوانان اقص ځوانان چې پاسې هم سنمالو وی زمو نور جنګ څو قافله د دېګه موږ بس کرا حکیم ابن هیثم دا بدیوخه کافر شد دره خدیمه الکبره دا تر ورځیو یو سره شل کال ژوند او شپه ته په کوپر کې او شپه ته په اسلام کې هغه قبلا ویل دې دی ابو جهل دا دماغ برابر کاورته موږ راغلو د جنگ پنيت باندې چې قافله زاده کو چې قافله لاره نور جنگ شکو زو موږ اوقبا ابو جهل دا ویل ورته ویلی وې کله محمد چې د پټولو دنیا باندې کابه شو امز موږټرا وجدار اخر کې موږ ته شيمي که ځکه دا موږ قوم سره د په باندې فخر په کار دی خو کدا چرته ناکام شو شوول خو د خپل مقصد افرج بيوجي چې سرلندې موږ الله ویل به د خیري نو دې سورو به خیري اېدې خبره تې دې د اوقبا نو ابو جهل ګمره خطرناک شړې وقبل السويلي وي بچول کي ته دين او ډار شیدا پرپوشته پرشه دو محمد د ملګرو د يره د وجينا غيرتي سره شريلي غيرت ورات وي بي غيرت سره د محمد صلى الله عليه وسلم نه يريږي د عمر نه يريږي د صديق نه يريږي سم دا پرپوشه شروع پرشه دو راپیږي هغه ورته څه بنې سبب پته نه کیڅه ک کو نټي بجيډو کسمه بکو نټي ژړي تو پرتګی ګندگی کې غصه وکم ته بلنګ کې ګندگی کې غصه ته مال په که راکې چې جنکی یو کني صبح خامخره محمد سره جنګ کړ غیرت کې را نور لاړو د عامر په نامو باندې سړې واغلې ویلې چې ګور دې محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو استاور ور و جله ابنی حزرمی د خپل انتقام دی والو په دی خلکو باندې و جړا وکا اغه چې ګلټول عرب راځي مکرې وی عرب و وکړي وا عمره وزم عمر را و ابنی حزرمی د عربان انتقام ناخلی یو دا مरावर باندې په جسبکې رااله وی چې ضرور جنکاو او خماخه جنکاو شنو پرېدو زګه جاهلان او غیرت کړهاله اخنس ابن شریخ هغه تقریبا درې نیم سو کسان وګرزول نو دیځه کې شپکسو نيزي زر وسلوال او اوصل اسنا او نور نوروكان دا پدیځه کې پات شوله نور روان چار شميره کې چرته ژوند دی د لوی درستی محمد صلی الله علیه وسلم او مجاهدون القماندان محمد صلى الله عليه وسلم ده فوج تشكيله او ده فوج رواني ذل او بيبا بدر جاگرات ديغين اتجاه دابا انشاء الله بلی چرشنبه او بلی چرشنبه لبیان كون رب العالمين دي منغو توصر محمد رسول الله تبی درير نشب کی الحمد لله حمدن كثيرا طيبا مبارکا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبئائي والمرسلين وسل الله تعالى لخير خلقه